17. fejezet. 5 óra 15 perc. A sivatag fölé boruló, tiszta, csillagos égbolt feketéje gyorsan halványult, átadva a helyét a keleti határ felől a rózsaszinderengésnek. Közeledett a hajnal, újabb nap volt készülőben. Bó jó hírt megkapta, kint állt a nagy hálosszoba erkélyén és élvezte a hűvös éjszakai levegőt. Az utóbbi néhány percet azonban egyre növekvő nyugtalanságban töltötte. Azóta, hogy megpillantotta a visszatérő kocsikat, tudta, a találkozásra bármelyik pillanatban sor kerülhet. Hallotta a hálószobán át közeledő lépteket, a teraszra nyíló ajtó zárnyelvének akattanását is, de nem fordult meg. Tekintetét a látóhatára szögezte oda, ahol új nap, új kezdett hírnökeként a napnak elő kellett bukkannia. Látogatója érkezett, közölte Alexander, majd az ajtót behúzva maga mögött rögtön vissza is vonult. Bó az égre vetülő első aranyszínű sugarakat figyelte. Különös nyugtalanságot bizsergés tapasztalt egész testében, ami egyrészt érthető volt számára, ugyanakkor rejtélyes és fenyegető is. – Szervusz, Kessi! – mondta végül, megtörve a csendet, és a lány felé fordult. Kessi, hogy a szemét védje a hirtelen világosságtól, a tenyeréből ernyőt formázott fölé, de a fekete köntösű alaknak még így is csak a körvonalait látta, a vonásait nem tudta tisztán kivenni. – Te vagy az, bó? kérdezte. Persze, hogy én, válaszolta Bó, és feléje lépett. Keszi végre tisztán meglátta, és egy pillanatra a lélegzete is elállt. Bó külsein a mutáció jelei még szembetűnőbbekké váltak. A kis változás, amit előző találkozásukkal a fülem mögött látott, jelentősen kiterjedt. Áthúzódott a nyakára, az alsó ákapcsára, és a nyulványai már az arcát is kezdték behálózni. Fiatalember haja megritkul, csomokban hullani kezdett, és alól a szintén idegen bőrűt között elő. Fogai kisebbek, hézagosak lettek és teljesen sárgák. Szemgolyói közepén csupán két fekete szivárvány hátja nélküli folt látszott, és folyamatosan pislogott, de úgy, hogy nem a felső szemhéja csukódott le, hanem az alsó húzódott felfelé. Keszi rémülten hátrány kezdett. Ne félj, mondta Bó, és hozzá lépve köréje fonta a karját. A lány az érintéstől mozdulatlan Nádermet. Bó ujjai, mint a test egy részét gusba kötő kígyók lettek volna, és a fiatalemberből közelről valami vad idegen bűzárat. Kérlek, Keszi, ne félj, hallotta újból a figyelmeztetést. Én vagyok az Bó. Keszi nem válaszolt, minden erejét össze kellett szednie, hogy rémülten felnesi kolcson. Bó kisé hátrébb hajolt, és úgy tartotta, hogy kénytelen legyen elváltozott, eltorzult arcába nézni. Nagyon hiányoztál, mondta. Nem bírva tovább e szörnyűséget, Kessy összeszedte erejét, és nagyot sikoltva heves rántással kiszabadította magát. Mozdulat gyorsasága ereje szemmel láthatóan meglepte Bót. Hogy mondhatsz olyat, hogy hiányoztam? Te már nem vagy Bó, kiáltotta a lány. De az vagyok, válaszolta a megnyugtatónak szánt hangon Bó. Mindig az leszek, és még valami más is. A keveréke vagyok korábbi emberi mi voltomnak, és egy másik lénynek, amely olyan ősi, mint maga a galaxis. Keszi óvatosan remegve nézett feléje. El akart menekülni, de a szörnyű látvány megbénította, cselekvőképtelenné vált. Te is részese leszel az új életnek, folytatta Bó. Mindenki részese lesz, legalábbis azok, akik nem őriznek a szervezetükben súlyos örökletes hibát. Nekem jutott ugyan a megtiszteltetés, hogy az első lehessek, de ez csak véletlenül történt így. Bárki mással megeshetett volna. Most végül is Bóval beszélek, kérdezte Keszi, vagy a vírus szól hozzám Bó közvetítésével? A válasz az, hogy is-is, feleltett Bó. Az idegen tudat azonban annál hatalmasabbá válik, minél több embert sikerül átalakítani. Az átalakított emberekből tevődik össze ugyanúgy, ahogy az emberi agy is az őt alkotó sejtek összessége. Kesszide komoly erőfeszítésébe került legyűrni magában az undort, amit az ijesztő idegen simogatása ébresztett benne. Be kell vallanom valamit, mondta Bó, Kezdetben megpróbáltam nem gondolni rád. Eleinte könnyen is ment, mert lekötött a sok munka, de aztán az emléked visszalopakodott a tudatomba, és rádöbbentett, milyen nehezen lebírható erejük is van az emberi érzelmeknek. Ez a fajta gyengeség egyedülálló az egész galaxisban. Az ember, aki bennem lakozik, szerett téged, Cassie folytatta kiszünet után, és boldog vagyok, ha arra gondolok, hogy világok sokasságát adhatom neked. Azt akarom, hogy te is közénk tartoz. Most már biztosan nem jönnek, állapította meg Síla, bármennyire fájdalmas is, tartok tőle, hogy ezt tudomásul kell vennünk. Felállt és nyújtózkodott egy kicsit, hogy valamelyest megmozgassa a hosszú vírasztás alatt elgémberedett tagjait. A ház ablakán kitekintve látták, hogy a kelő nap elérték a tó nyugati partján a fák koronáját. A víz fölött sűrű pára de már nem sokáig, a napfénynek azt is hamarosan szét kellett oszlatnia. Ha pedig így áll a helyzet, folytatta a doktornő, akkor nekünk is el kell tünnünk még mielőtt hivatalan látogatókat kapunk. Sem Pete, sem Jonathan nem válaszolt. Egymással szemben a kereveteken ülve, a térdükre könyökölve, állukat a tenyerükre támasztva. Arcukon kimerültség, bánat, hitetlenkedés keveréke látszott. Nem hiszem, hogy lenne elég időnk mindent összeszedni, figyelmeztett őket Síla. A kutatási adatokat azonban feltétlenül magunkkal visszük, és a szövetkultúrákat is. Remélem sikerül vírus részecskéket kitenyészteni rajtuk. Anyával mi lesz? kérdezte Jonathan. És Kessi, Jessie, mi van a visszajönnek és hiába keresnek bennünket? Erről már beszéltünk, válaszolta Sheila, ne tegyük még nehezebbé a helyzetünket, mint amilyen. Én sem értek egyet azzal, hogy elmenjünk, mondta Pitt. Bár Kessi sorsát illetően nem táplált hiú reményeket, változatlanul bízott abban, hogy Nancy és Jessie előkerülhet. Figyeljenek rám, válaszolta határozott hangon a doktornő. Két órával ezelőtt megállapodtunk, hogy hajnalig várunk. A hajnal azóta eljött. Minél tovább maradunk, annál nagyobb lesz az esélye, hogy minket is elkapjanak. De ha elindulnánk is, hova mehetnénk? kérdezte a fiatalember. Kezdjünk el pakolni, aztán majd menet közben eldöntjük. Pitt előkte magát a kerettől, felállt, végtelen fájdalommal a tekintetében sílára nézett. Ő pedig látva, milyen állapotban van, megenyhült, és hozzá bátorítóan megölelte. Jonathan hirtelen jött elszántsággal, szintén felpattant a számítógépéhez ment, és villámsebesen szántva ujjaival a billentyűket, egyből írni kezdett valamit. Utána egy-két percet kellett csupán várakozni, hogy megérkezzen a válasz. – Figyelem! – kiáltotta Sílának és Pitnek. – Doktor, M. van a vonalban. Meggondolta magát hajlandó találkozni velünk. Mit válaszoljak neki? – én továbbra sem rajongok az ötletért, mondta Síla. Nem volt a gondolat, hogy olyan valakinek a kezébe tegyük le az életünket, akiről csak annyit tudunk, hogy Dr. Emnek nevezi magát. Persze az is igaz, hogy nagyon érdekes adatokat kaptunk tőle. Nem hiszem, hogy különösebben sok lehetőség közül választhatnánk, jegyezte meg Jonathan. Hadd nézzem a legutolsó üzenetét, mondta Pitt, és fiú mögé állva a vála fölött rápillantott a képernyőre. Miután befejezte az olvasást, visszafordult Sílához. Azt hiszem meg kellene próbálnunk. Nehéz elképzelni, hogy bármi rosszban sántikálna. Amikor elkezdtük a beszélgetést, legalább annyira meg volt ijedve tőlünk, mint mi őt tőle. Még mindig jobb, ha hozzá megyünk, mintha céltalanul bolyongunk, csatlakozott hozzá Jonathan. Ráadásul internetkapcsolata is van. Hagyhatunk itt üzenetet, hogyha anya vagy a többiek visszajönnek, fel tudjanak hívni bennünket. Rendben van, adta meg magát az érveknek Sila. Legyen hát kompromisszum. Találkozzunk ezzel a doktor M-mel, de húzzuk el innen a csíkot, amilyen hamar csak lehet. Kessi. Tökéletesen megértem, milyen nehéz ez a számodra, mondta Bó. Én már leszoktam arról, hogy nézzem magam a tükörben, és neked is el kell fogadnod így. A lánya terasz korlátjára támaszkodva az intézet gyönyörű parkját figyelte. A nap már fent volt az égen, és a talaj fölött megülő pára is oszladozni kezdett. A kapu felől az úton a világ minden tájáról érkezett emberek csapata árad szinte szünet nélkül az épület felé. Csodálatos környezetet teremtünk itt, szólad meg ismét Bó, és az egész világon. Ez valóban új kezdet lesz. Én ahhoz a régi világhoz tartozom, válaszolta Kessy. Ezt nem gondolhatod komolyan. Főleg akkor nem, ha számba veszed, mi kiellemezték. Az emberek önpusztító módon tönkretették a Földet, különösen az utóbbi fél évszázadban. És ennek nem lett volna szabad bekövetkeznie, hiszen a Föld csodálatos hely. Megszámlálhatatlanul sok bolygó van a galaxisban, de kevés olyan meleg, vízben gazdag, hivogatóan szép, mint ez. Cassie behunyta a szemét. Kimerült, alvásra lett volna szüksége, de igyekezett figyelni, mert bó mondandója, vagy legalábbis annak egy része tartalmazott némi igazságot. Igyekezett összeszedni az erejét és rákényszeríteni magát arra, hogy gondolkozzék. Mikor érkezett a vírus a földre? kérdezte. Mikor volt az első invázió? Körülbelül három milliárd földi évvel ezelőtt, amikor az itteni feltételek az élet gyors kialakulásához kedvezőkké váltak. Egy kutatóürhajó virionokat bocsátott az őstengerbe, és azok beépültek a formálódó DNS-be. És azóta most először érkezett szonda, hogy ellenőrizze az eredményt. Dehogy, vászolta Bó, nagyjából 100 millió évenként jöttek szondák, hogy életre keltsék a vírust, és megfigyeljék, milyen élet alakult ki. A vírus tudata közben nem maradt meg, a vírus maga megmaradt. Egyébként igazad van, a tudatot hagyták elpusztulni. Azok a szervezetek, amelyekbe került, nem voltak megfelelők, hogy hordozzák és tovább fejlődhessenek bennük. Mikor volt az utolsó látogatás? érdeklődött keszi. Nagyjából százmillió millió évvel ezelőtt síralmas eredményt hozott. Földet hatalmas, hüllőszerű, egymást vadul pusztító lények népesítették be. A dinoszauruszokra gondolsz? Igen, azt hiszem, így neveztétek el őket, válaszolta Bó, de bármi is volt a nevük, tökéletesen elfogadhatatlan környezetet kínáltak a tudatnak. Az életre keltés tehát elmaradt. Ugyanakkor történtek bizonyos örökletes változtatások annak érdekében, hogy azok a hüllők kihaljanak és lehetővé váljon más fajok kifejlődése. Például az emberi, Pontosan. Az testet tökéletes, sok oldalon használható és az agya is megfelelő méretű. Az egyetlen igazi hátrányt az érzelmei jelentik. Kessi, bár nem akartak keserűen fölnevetett, nevetségesnek tűnt számára a puszta gondolat is, hogy a világült szabadon beszáguló idegen kultúrának éppen az emberi érzelmekkel támad gondja. Lehet, hogy ezt nehéz megérteni, de attól még így van, folytatta Bók. Az érzelmek elsődlegességéből következően az egyén túlzott jelentőségre tesz szert, ami ellentétes a kollektív jóval. Az én kettős látószögemből nézve egyszerűen elképzelhető, hogyan tudták az emberek mindazt elérni, amit végül is elértek. Egy olyan fajon belül, amelynek az egyedei mind arra törekszenek, hogy az alapszükségleteket messze felülmúló körülményeket teremtsenek maguknak, a háború és a széthúzás magától értetődő, és a béke a nyugalom válik természetellenessé. – Hány fajt foglalt már el a világegyetemben a vírus? – kérdezte Keszi. Sok ezret. Mindet, amelyik megfelelő burkot biztosít a számára. Cassie továbbra is a távolba figyelt. Nem akart búra nézni, mert a külseje annyira zavarta, hogy megnehezítette a gondolkodását is, már pedig gondolkodni akart. Úgy érezte, minél többet tud meg, annál nagyobb esélye lesz, hogy elkerülje a fenyegető fertőzést és önmaga maradhasson. Az új ismeretek pedig tömegével jutottak el hozzá. Azt tapasztalta, hogy minél tovább beszélget Bóval, annál erőteljesebben kiütközik belőle az idegenén, és háttérbe szorul mindaz, ami emberi. Honnan származott? kérdezte hirtelen rövid szünet után. Úgy értett, hol az anya bolygónk ismétemte meg Bó a kérdés, mintha nem jól hallotta volna. Kisé tanástalanná vált, és megpróbálta előbányászni a kollektív tudatból a választ, de nem találta. Nem tudom, még az sem, hogy milyen volt az eredeti megjelenési formánk. Különös. Ez a kérdés eddig föl sem merült bennem. A soha nem jutott eszébe a vírusnak, hogy rosszat tesz, ha elfoglal egy már önálló tudattal rendelkező szervezetet? Nem. Ez mindaddig nem számít, amíg annak a helyébe, amit elveszünk, valami sokkal jobbat adunk. Hogyan lehet ebben ennyire biztos? kérdezte Kessi. Nagyon egyszerűen felelte Bó. Elég, ha csak a történelmetekre utalok. Gondolj bele, mit tettetek ezzel a bolygóval és egymással is abban a rövid kis időben, amióta ti az uralkodó faj. Keszi nem válaszolt, csak bólintott, és kénytelen volt magában elismerni, hogy bó szavaiban ismét csak van némi igazság. – Gyere velem, keszi, szólt rá bó. – Van valami, amit szeretnék megmutatni neked. A hálószoba ajtajához lépett és szélesre tárta. A lány erőt vett magán, és megfordult. Szilád elhatározására volt már szükség, hogy el tudja viselni bó látványát, ami ugyanolyan megdöbbentő volt a számára, mint amikor először szembesült vele. Bó az ajtót nyitva tartva előtte mutatta az utat. Odalent van. Lementek a földszintre, ahol a terasz nyugalmával, békéjével szemben lázas tevékenység, mosolygó, de velük szinte semmit sem törődő emberek tömege fogadta őket. Bó az egykori bálterembe vezette a lányt, oda, ahol a leglázasabb munka folyt. A hatalmas nyüzsgést látva nehéz volt még csak elképzelni is, hogyan képes ennyi ember összehangolva egymás akadályozása nélkül dolgozni. A padlóját, falait és mennyezetét drótok sűrű szövedéke hálózta be, középen pedig ránézésre is idegen világból származónak tűnő különös szerkezet emelkedett. Központinak tűnő magját hatalmas csillogó acélhenger alkotta, amiből acélrudak merettek elő a legkülönbözőbb irányokba. Az építményen készít leginkább óriási transformátorra emlékeztető szerkezet nyugodott. Oldalt a terem mentén helyezkedett el a vezérlőpult, rengeteg monitorral, kapcsolóval, kijelzővel. Bumi után a terembe léptek egy ideig néma maradt, hagyta, hogy hat kerítse hatalmába a lányt a lenyűgöző látvány. Már majdnem kész, szólalt meg, amikor úgy érezte, hogy sikerült elérni a célját. Mi ez? kérdezte Kessi. Kapunak nevezzük. Kapcsolatot teremt az általunk elfoglalt egyéb világokkal. Hogy érted azt, hogy kapcsolatot? Távközlési eszköz? Nem távközlési, hanem szállító, válaszolta Bó. A felelet hallatán a lány kénytelen volt hatalmasat nyelni, mert úgy érezt, hogy a szája egyik pillanatról a másikra kiszáradt. Azt akarod mondani, hogy azok a lények, amelyeket más bolygókon megfertőztek, a vírus megfertőzött, ennek a segítségével eljuthatnak ide a földre? Mi pedig oda, ahol most ők vannak, válaszolta diadalmasan Bó. A föld elszigeteltségének vége szakad, kapcsolatba kerül más világokkal, valójában a világ mindenség része lesz. Keszi hirtelen elgyöngült. Az önmaga sorsáért érzett aggodalomhoz másfajta rémület is társult, attól a gondolattól, hogy a földet megszámlálhatatlanul sok idegen élőlény lény árasztja el. A kétfajta rémület a maga körül tapasztalt nyűsgés, társulva fizikai, érzelmi és szellemi kimerültségével már soknak bizonyult számára. Megszédült, a terem forogni kezdett vele, majd elsötétült és hiába küzdött ellene elveszítette az eszméletét. Amikor magához tért, nem tudta megítélni, mennyi ideig tartott az ájulása. Kezdetben érzett még némi szédülést, de az viszonynak gyorsan elmúlt, utána pedig rögtön azt tudatosult benne, hogy a jobb öklét szorosan összezárva tartja. Felnyitotta a szemét, és látta, hogy még mindig a bálteremben van, az ijesztő, idegen lények földre szállítására alkalmas, futurista szerkezet változatlanul föléje magasodik. Nem lesz semmi baj, hallott a bóhangját, és megborzongott, mert tudta, hogy ez az a közhely, amit annak szoktak mondani, akire súlyos megpróbáltatás vár. pillantott, látta, hogy mellette térdel, ő szorítja őkölbe a kezét, és csak ekkor tudatosult benne, hogy valami nehéz, hűvös tárgy van összezárt markában. Nem. Sikoltott fel Kess, és megpróbálta kiszabadítani a kezét, de Bó erősen tartotta és nem engedte. Kérlek, Bó, könyörgött. Ne félj, hallotta a nyugtató hangot, meglátod, magad is örülni fogsz neki. Ha szeretsz, ne tedd ezt velem, kérlek. Nyugodj megkesszi, felelte Bó, szeretlek. Ha még te irányítod a cselekedeteidet, engedd el a kezem, esdekelt a lány, önmagam akarok maradni. Az maradsz, mondta meggyőződéssel Bó. Az, és még sokkal több. Tudom, mit teszek, és azt is akarom csinálni. Élni akarok a hatalmammal, és akarlak téged. Jaj, kiáltott fel Cassie. Bú ebben a pillanatban elengedte a kezét, és ő undorodva elhajította magától a kis fekete diszkoszt, ami csúszott egy darabig a padlón, aztán beleakadt néhány drótba, és megállt. Cassie a baljával sérült kezéért kapott, és elszörnyedve nézte a mutatója tövén kiserkenővért. Apró szúrást kapott, és a felismeréstől, hogy ez mit jelent, annyira elhagyta az erejét, hogy visszazuhant a padlóra. Behuny szemhéja alól kövér könycse bukkant elő és gördült végig lassan az arcán. Most már ő is közéjük tartozott.